Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår fladdrande fara i natten, Pavo Hemmingsson. <här> Hallå där Danny. Hur står det till med dig idag? Har du stött på någon riktig blodsugare på sistone? Ah, det är nog eh, ont om blodsugare omkring mig nu för tiden. Det, det är mest jag som står för det hela nu verkar det som så jag känner mig så ensam faktiskt. Ja, ah, din stackare. Men du ska se att det säkert är någon som blir biten av det där beteendet och vill eh, göra dig sällskap. Ja, det, det borde det ju finnas. Det har ju ändå vuxit sig till en sån subkultur nu så... Man borde ju kunna hitta någon om man går ut där ute och, och vänder på lite stenar så borde det väl komma fram någon, någon got eller eh, någon vampyrfantaster som eh, man kan ha lite trevligt tillsammans med och utbyta bett och annat. Ja det, det, det borde finnas. Jag håller hoppet vid liv i alla fall. Om inget annat så är det någon man kan dela en Bloody Mary med. Precis, antingen virgin eller vanlig Bloody Mary, det spelar ingen roll. Det är gott båda två faktiskt, bara man får umgås lite med likasinnade eller hur? Som du och jag, Danny. Ja, jag måste ju erkänna att jag är en typ som gillar att vara uppe sent och inte är så förtjust i starkt solljus och gärna håller mig inomhus så att, ja, det, det finns ju redan ett par varningstecken där om vi säger så. Men man får ta det som det kommer, vi har ju hittat varandras sällskap och vi har ju väldigt trevligt här även om inte en enda droppe blod har spillts än så länge. Vi, vi har ju hållit det väldigt, väldigt lugnt och harmoniskt men det är kanske bara en tidsfråga innan huggtänderna kommer fram och det blir blodigt allvar här. Ja, speciellt under den här säsongen så man vet man aldrig vad det kan gå när vi är inne i vår Halloween-period och det är mycket våld och blod omkring oss. Jag vet inte vad som kommer att hända här om vi får saker för oss eller vad som händer. Men peppar, peppar, ta i trä. Vi har inte tagit och gått så långt att det har blivit blodvita eller något sådant än så länge under våra diskussioner här. Så ja, vi får se vad det hela leder men eh, jag tycker vi, vi lyckas lägga bra band på oss Ja, inget fullt Bett, bara lite små smånafs hit och dit och det är precis så som det ska vara i goda vänners lag. Och på tal om Bett så är ju dagens huvudfigur en väldigt klassisk sådan, åtminstone en som har funnits med i litteraturvärlden sedan 1800-talet. Och det här är ju en kultfigur som de flesta känner till, har hört talas om. Även om de kanske inte har läst boken som den kommer ifrån eller har sett någon av filmerna eller någonting. Det här är bara en sådan figur man känner till och... Det gör ju att det finns ett enormt arv kring den här figuren som gör att eh, det finns en hel del spännande tolkningar av den och det finns en hel del ganska dåliga tolkningar av mm. den. Och där finns spin-offs där de har gjort egna figurer av men som bygger på ungefär samma myt och så vidare och så vidare. Och vet du vad, det här är en subgenre som jag tycker är riktigt, riktigt spännande att få sätta mig in i. Ja, det vill jag ju verkligen lova också. Det här är ju en, en figur som har riktigt, ja vad ska man säga, bitit sig fast i kulturen och vägrar att släppa taget för det finns ju någonting där som är oså oh, intressant. Den mörka sidan av oss själva, bästen som finns där och ja, det är inte så konstigt egentligen att vi har blivit så fascinerade av den här figuren och att han har följt med i vårt samhälle och vår kultur så pass länge som den ändå har. För det, det finns någonting där som ändå får alla människor att relatera till, till historien. Man kan ta, lätt ta den till sig och den är, den är tidlös på något vis. Så Absolut det här är en av de stora gestalterna i i skräckvärlden både litteraturmässigt och filmmässigt och visst har det gjort gott om riktigt usla adaptioner av den här karaktären men ja som tur är så är det vissa andra som verkligen förstår materialet och kan göra någonting hyfsat av det hela också men oj vilka riktiga katastrofer det har blivit i filmvägen mellanåt Ja, men många av dem skulle jag vilja påstå följer tidens trender, att man mm. försöker göra någonting som stämmer in med det som är häftigt och populärt just då och... Som när vi pratade om familjen Adams så är det ju väldigt tydligt att så fort en sak som har varit populär tappar sin popularitet, en trend går över eller liknande, då börjar man ju se den för vad det faktiskt är och oftast är det ganska fånigt och man kan inte riktigt ta det på allvar och det gör ju att figuren i den tolkningen tappar lite av sin kraft. Man kan inte annat än att skratta åt hur man har gjort det och det är ju synd för den här figuren och den här historien som följer den åt är ju sådana som förtjänar att man använder dem på bästa möjliga sätt. Men jag tror aldrig att vi kommer att komma ifrån det här behovet av att sätta någonting populärt i det som är trendigt just nu. För jag tror alla filmbolag tycker att ja men det här är väl en jättebra idé för den här trenden, den kommer att leva för evigt. Och det är ett optimistiskt tänk som jag skulle vilja påstå är ren naivitet egentligen. Ja, jag vet inte om naivitet är... Ett så bra ord att använda i beskrivningen av filmbolagscheferna där, jag vet inte. Det är mer som en slughet med skygglappar, skulle jag nästan vilja säga. Att de är väldigt smarta och förstår sin publik, men alltså de kan inte se hela bilden. De har bara fokuserat på, på en sak. Och inte riktigt sett det stora hela och där fallerar det ofta helt, helt och totalt. De kan inte sätta saker i sitt rätta sammanhang alla gånger. Mm. Och när man ska ta och måla över en, en klassisk gestalt som den här med massa populär kulturellt dravel. Jag tycker att man, man borde kanske förstå det hela där men är man mitt inne i en trend och allting känns så hett så förstår jag att man blir sugen på att använda sig av det i, i, i filmerna man producerar för att locka publiken och eh, man borde ändå tänka lite mer långsiktigt ibland tycker jag jag av ingen annan anledning än att det man gör kanske ska kunna tittas på om 10-20 år utan att publiken gapskrattar åt det för det är väldigt många moderna filmer som jag känner så inför att det, det finns någonting här som är genuint bra men det drunknar i en massa dravel som gör att man inte kan ta den på allvar. Och ja, den kommer förmodligen att försvinna in i den där dimman där alla filmer som hade popularitet men förlorat den försvinner för att aldrig återkomma. Och det är synd på ett sätt för det spenderas ju enormt mycket talang till att göra det här. Det spenderas enormt mycket engagemang och det spenderas enormt mycket pengar främst. Och då känns det så synd att det inte ger någonting mer än en stunds förströelse just när den är jord För det finns ju många filmer som gjordes för 20, 30, 40 år sedan som fortfarande är värda att se idag. Och visst, de är daterade. Visst, saker och ting görs på andra sätt. Och visst, samhälle och idéer är annorlunda. Men det finns fortfarande något genuint där att hämta som är en riktig upplevelse. Och jag är rädd att det är mycket som produceras idag, särskilt med den här typen av material som inte kommer att åldras med värdighet och tyvärr kommer att försvinna också. Ja, där gräver man sin egen grav i, i stort sett. Visst, man har möjligheten att, att tjäna lite snabba pengar i stunden när det, det beger sig och när publiken får det de vill ha i, i trendväg där, men... Sedan så blir det ju magplask medan en mer genomtänkt produktion kan kanske eh, frambringa mer pengar under det långa loppet. Men det är ofta de, de snabba pengarna som bolagen vill åt. Och, eh, ja, det, det genererar ju lite, lite skit så att säga. Mm. Men eh, ja ser man tillbaka på den här figuren, för det är ju naturligtvis vår blodsugande greve vi ska ta en åsen titt på idag, så är det ju redan från... Filmhistoriens början, skildringar av den här personen i en och annan form som fortfarande lever kvar är extremt sevärda och jag fortfarande kan trollbinda publiken vilket är ett riktigt testament till tidlösheten i materialet och vad en bra produktion kan resultera i. Jo för det fina med den här typen av historia och den här rollfiguren är ju att visst den har en specifik tidsålder som den är bunden till och kan man göra en film om det riktigt snyggt så kan det bli riktigt bra men samtidigt så handlar det mer om en stämning och en användning av vissa karaktärsdrag som gör att du kan ju sätta det här i en modern miljö med moderna människor och ändå uppnå samma typ av resultat. Men det kräver ju också att man har en hel del fingertoppskänsla. Och till viss del kan jag ändå känna att man har nosat en del på det gamla materialet i framställandet av den här historien. Men samtidigt har man tagit sig enorma friheter också och gjort mm. väldigt, väldigt många omtolkningar. Och det ska ju bli väldigt intressant att se var den här filmen kommer att landa enligt oss. Om det är en film som kommer att överleva eller om det är en som är dömd att förr eller senare försvinna in i dimman. Mm. För um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, idag har vi sett på Dracula Untold från 2014 i regi av Gary Shore- och med manus av Mats Sazama och Burke Sharpless. Och Dracula kommer ju givetvis från boken med samma namn från 1897. Skriven av Bram Stoker. Och det här är ju en av de här kultböckerna som alla som älskar den här genren måste läsa. Den saken är ju bara säker. För det finns ju så mycket här som är riktigt, riktigt spännande. Riktigt, riktigt välgjort. Och... Um, Visst, den är skriven lite annorlunda. Man eh, får aldrig historien berättad rätt framt utan man får det genom olika dagboksanteckningar, mm. telegram och liknande. Och visst, för många läsare idag kan det här säkert låta lite oinspirerat och ointressant men det är snarare som att försöka se den här historien genom någon annans ögon. Det är lite som att vara arkeolog som sitter och läser igenom gamla brev och liknande för att försöka förstå vad som hände vid en viss tidpunkt och så vidare. Det finns mycket här som jag genuint gillar och jag kan ju inte vara ensam om att tycka det med tanke på hur många som har gett sig kast med att försöka ge den här historien mer liv. Vi tittade ju bland annat på Bram Stokers Dracula från 1992 i ett tidigare avsnitt för några år sedan där vi kände att det här är någonting vi måste titta på till Halloween och nu är vi tillbaka här igen men i en helt ny tolkning med helt nya förutsättningar mm. och ett helt annat slutresultat. De har ju tagit den här ursprungsberättelsen som bas och sedan försökt göra... Ja, en eh, historia som utspelar sig innan så man får se mer av vad som har lett fram till karaktären Dracula. Hur den här vampyren föddes och vad det var som föranledde detta. Och det måste jag säga att det är förhållandevis få filmer som har tagit sig an tidigare. Här har man mer fokuserat på människan som är bakom vampyren där. Och mm. det måste man ju säga är ett spännande grepp som drabbat tag i min, i min nyfikenhet, måste jag säga. Och det innebär ju också att man, man har ganska så fria händer, för man är ju inte bunden till Bram Stokers bok längre. Och de verkar ju faktiskt ha åtminstone grävt lite i historieböckerna också inför skapandet av den här filmen och tittat närmare på vem Vlad Tepes egentligen var och hur han har blivit den här demoniska personen som han har beskrivit som i Eh, populärkulturen efter det. Så eh, ja, de har ju blandat lite, lite fiktion med lite verklighet och ja, resultatet eh, det har faktiskt varit någonting som har eh, i viss mån i alla fall påmint lite grann om känslan eh, som jag fick när jag läste Bram Stokers bok. Jag fick ju helt klart en genuin känsla när jag tittade på den här filmen för det finns så mycket här som verkligen andas att de som har skrivit den har gjort de här efterforskningarna, har tittat på det politiska läget under den här tiden för den här regionen och vad det innebar för det folket och vilka risker de stod inför och så vidare och så vidare. Och nu ser vi vad som händer om vi introducerar det mörka och det okulta in i den här soppan. Och eh, överlag är jag väldigt nöjd med grundhistorien till den här filmen. Det finns väldigt mycket här som jag verkligen gillar. Men det betyder inte att det inte finns hål och att det inte finns fel och där inte finns brister. För det finns det verkligen här. Men jag vill ändå påstå att det är ett gediget arbete i grunden. Ja, det, det kan jag hålla med om. att det, det känns som att de har vetat li, lite grann vad de har hållit på med åtminstone. De har inte bara kastat sig huvudstupa in i det här och försökt göra någonting häftigt och coolt av det hela. Utan de har hållit sig ganska lugna och sansade när de har skapat den här berättelsen. Och eh, arbetat på stämningsbyggande och kollat på karaktärsarkar och ja, det känns som att det här eh, är en genomtänkt film och det är ju inte en av de här eh, hemska eh, adaptationerna av, av Dracula där det bara känns som Eckeleffekter, eller göra narr av det hela, eller jag introducerar det i annan tid och jag, allt vad de håller på med. Men här har de försökt att liksom hitta kärnan i, i berättelsen här och berätta ursprungshistorien på ett så verklighetstroget vis som möjligt skulle jag vilja säga. Och det är faktiskt en imponerande tanke, speciellt när man ser att det här är ju långfilmsdebuten för regissören Gary Shore här också. Som har tacklat detta som sitt första långfilmsprojekt och jag måste säga att det här känns inte riktigt som en debutfilm för en regissör faktiskt. Nej, den känns alldeles för sammanhängande och välarbetad för det för vi har sett betydligt fler filmer som varit någons första som har skakat ganska rejält. Ambitionerna har varit betydligt högre än vad kompetensen har varit och visst, det får man acceptera när det är någons första produktion men därför blir det en ännu större överraskning och en positiv sådan när eh, det snarare lutar åt det här hållet och... Nu ska vi naturligtvis inte översvämma den här med för mycket beröm redan för det finns saker att prata om här. Men eh, med allt det sagt så är jag ändå imponerad att höra att det här är någons första film för eh, så här bra brukar det sällan vara. Nej det är ju så speciellt med, med filmer av det här lite äventyr-action som det ändå tenderar att bli lite grann. Gottar sig i effekter och annat skoj som de inte har haft möjlighet att göra tidigare och förlora sig själv i det som är roligt för stunden och inte riktigt på projektet som helhet. Och den känslan får jag faktiskt inte när jag ser Gary Shores Dracula Untold att han har... ...hållit sig i kragen faktiskt... ...och inte fallit för frästelsen att ...bara leka med effekter... ...eller tuffa vinklar och... Ja, ...allt annat fräsigt som man kan tänka sig. Utan ja, han har satsat på att göra bästa möjliga filmen här. Ja, men då är det kanske hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på... ...vad handlar egentligen Dracula Untold om? Jo... Transylvanien är ett rike som böjt sig för de mäktiga turkarna. Den transylvaniska prinsen Vlad är uppvuxen i den turkiska armén som på den tiden hade förvana att ta pojkar från sina leerade provinser och göra dem till kallsinja krigare utan moraliska betänkligheter. Vlad var en av dessa som på grund av vad han gjorde med hans fiender kallades för pålspetsaren. Nu är den turkiska herren tillbaka i Transylvanien för att kräva sin tribut. Utöver pengar kräver det tusen pojkar som ska bli en del av det turkiska övertagandet av Europa. Detta kan Vlad inte gå med på, inte minst för att han inte vill att hans egen son ska utstå det som han en gång tvingades genomlida. Den turkiska armén är dock övermäktig och att vägra skulle innebära slutet för Transylvanien. Men Vlad har en blodisande plan. På jakt efter turkiska spegare har han nyligen funnit en grotta uppe i bergen där det gömde sig ett blodtörstigt monster som inte verkade ha något emot att kalasa på turkiska soldater. Med denna varelses hjälp skulle Vlad kunna stå emot den nära förestående invasionen men denna plan visar sig innebära en fullständig personlig uppoffring. Och något jag skulle vilja påpeka redan nu som förvånade mig efter att jag hade sett filmen för det var då först jag la märke till den här kategoriseringen. För Dracula Untold är registrerad som en dark fantasy action horror film mm. Och jag vet inte riktigt vad du tycker men dark fantasy, absolut action, definitivt horror, verkligen inte. Ja, jag håller absolut med det Det verkar som så fort det finns monster med en film så blir den klassificerad som en skräckfilm. Så det är för mig ett mysterium att en film som Monsters Inc. inte blir klassad som en skräckfilm egentligen också. För det, det är så de verkar reagera när de ska klassificera filmer egentligen. Men ja, nej, det här är inte skräck. Det är det absolut inte. Jag skulle mer säga att det här är en, en, en mörk matinéfilm. Mm. Jag kan ju för sig se varför de, de vill sätta skräckstämpeln på här, men ja, jag håller inte riktigt med om det. Vi kan ju försäkra eh, våra lyssnare om att eh, skräck är ju eh, någonting som eh, lyser med sin frånvaro här. Så ser man på den här filmen så ska man vara medveten om det, för annars så blir man ju grymt besviken, det måste jag säga. Som tur är hade jag inte en aning om vad det var jag begav mig in på egentligen när jag satte mig ner och såg Dracula Untold. Så jag var lyckligt ovetande om klassificeringar och ja, egentlig handling också. Utan jag var helt tom på information faktiskt. Och det, det gagnar mig nog faktiskt när jag, när jag skulle se den här. För eh, om jag hade tagit del av... Eh, något av reklammaterialet med trailers och annat att göra så ja, jag tror det nästan det hade känts missvisande faktiskt. Jag tror att många har känt ungefär samma sak för jag gick ut och tittade efter att jag hade sett filmen på vad andra hade sagt och tyckt och den har fått ganska dåligt rykte faktiskt och vad jag förstod så var mycket av kritiken att den var väldigt blek på skräckfronten och hade kanske marknadsfört den lite för mycket med tanke på innehållet. Mm. Och det är synd, för fullt så illa skulle jag inte vilja påstå att det är, men går man in med fel förutsättning, ja då är det inte konstigt om man blir jättebesviken. Går man in för att se en skräckfilm och man får en actionfilm, ja... Då känner man ju sig lurad på biljettpriset. Det, det förstår jag definitivt. Men eh, går man in och har ingen aning mer än att det ska handla om Dracula. Då finns det ju möjlighet till en hel del överraskningar här. Och vi hade nog tur begge 2 som gick in med den sinnesstämningen. För eh, vi var redo att imponeras på oss, snarare än att sitta och bli alldeles för besvikna. Ja, jag nästan satt mig ner och förväntat mig en katastrof. Jag vet inte varför men jag, jag hade lite den, den föraningen men jag, jag la de förutfattade meningarna åt sidan och vi ger den här filmen en chans så får vi se om det blir ett skitfilmsavsnitt eller eh, om det blir ett av våra vanliga avsnitt så att säga. och eh, det, det la grunden för att bli positivt överraskad här för det finns ju ändå en hel del som man kan säga är, är bra utfört här. Ja, jag skulle vilja säga att manuset här känns väldigt gediget. Mm. Det har sina hål och det har sina brister, absolut. Och dialogen kanske är lite stel här och där och kunde ha gjorts snäppet bättre. Men överlag så är det svårt att säga att det här är ett skräpmanus. För det känns som att man har lagt ner tiden. Det känns som att man verkligen har velat göra någonting bra- och jag gissar att stelheten kommer snarare ifrån att de har överarbetat vissa saker därför att de har... Varit lite nervösa i och med att det är deras första filmproduktion och de ville verkligen att det skulle bli så bra som möjligt och då har man ju en tendens att överarbeta vissa saker men för vad det är värt så tyckte jag att det, det var tillräckligt gediget för att jag verkligen inte skulle reagera allt för mycket på de fel och bristerna som jag upptäckte. De var i regel så små eller så irrelevant att jag kunde skaka dem av mig och fortsätta att njuta ut av innehållet. Och vi har ju också ett par skådespelare och dess prestationer här som vi ska titta lite närmare på för det är ju verkligen känts som en enorm tabbe att inte ta upp dem när vi ändå pratar om den här filmen. Ja, exakt. Vi får väl ändå ta upp och diskutera några distinkta karaktärer. Och eh, vad vore bättre än att börja med själva huvudrollen, allas våran, Vlad eller Dracula, som han ju ska komma och bli under filmens lopp? Här. Ja och jag är faktiskt väldigt imponerad av den här skådespelarinsatsen för den här rollfiguren känns så enormt mänsklig trots att vi vet att han kommer att bli det här extrema monstret som får folks knä att skaka bara av att nämna hans namn. Och det har krävts en hel del arbete på manusfronten att både få den här historien att hänga samman men även skådespeleriet för att ge honom så enormt mycket liv som möjligt. För jag måste säga att Luke Evans som spelar Vlad har gett enormt mycket hjärta och själ till den här karaktären han känns så genuint äkta, han känns verkligen som en prins som bryr sig om sitt folk, som har utstått ett rent helvete i sin ungdom, har tvingats kriga för någon som han egentligen inte är lojal till men om han inte ställer upp om man inte lyder, ja då är det piskan på ryggen som gäller och man märker ju direkt att det det finns ju ingen kärlek till turkarna här och att höra att de är på väg tillbaka och vill ha ännu fler soldater till sin armé det får ju honom verkligen att fyllas av en avsmak samtidigt som det ändå finns individer där som man har respekt för och som han ändå vill försöka upprätthålla en vänskaplig relation med och då samtidigt försöka balansera det med ett familjeliv och alla de plikterna som kommer där samtidigt som man ska försöka skydda sitt eget folk som inte är ett krigarfolk utan det är ju bönder och uh, olika hantverkare som man har inga soldater eller liknande så det är ju en extremt knivig politisk situation som den här rollfiguren är i men samtidigt känns det inte som att det är politiken som tar överhanden utan vi följer honom, vi följer hans känslomässiga liv, vi förstår hans press vi förstår hans ångest och vi förstår också varför han är så villig att ta den här snabba effektiva lösningen på problemet som att vända sig till mörkret faktiskt skulle innebära. Det är faktiskt en, en intressant väg att följa här med, med Vlad och eh, hur den här filmen väljer att berätta. Vlads färd in i mörkret för att och bli Dracula det, det tycker jag faktiskt är riktigt riktigt intressant och spännande mellanåt också Att de har vävt in så mycket i den här personen och jag har fått honom att, att kännas som en, en verklig person det kan jag hålla med om, absolut jag skulle dock inte vilja säga att han är så väldigt bra i den här rollen. Han är lite för blek i, i min smak som eh, Vlad. Han har en tendens att eh, liksom som en kameleont bara försvinna in i bakgrunden så att säga. Han står inte riktigt ut så bra i huvudrollen här. Men eh, emellanåt kan han riktigt glimra till. Och man får se lite mer av både skådespelaren och rollpersonen. Att den verkligen kan lysa upp scenen han är med i. Men ja, det är inte alltid det är så. Och han kan bli lite gråtrist och kanske till och med lite underspelad i ett par scener. Men ja, det är faktiskt... Är ganska uppfriskande med tanke på att det gärna blir överskådespeleri när det gäller Dracula. Så ja, jag kan ändå säga att jag, jag uppskattar Luke Evans insats som Blair här. Men det, det hade kunnat vara lite mer, lite mer svung, lite mer karisma, lite mer närvaro för den här rollfiguren. Men annars är jag riktigt nöjd. Jag tror att man har valt mellan två under ting och försökt välja det lite skonsammare av dem. Mm. För den här rollfiguren är så lätt att överskådespela. Det är så lätt att man tar det alldeles för långt och att hitta något snyggt mellanläge är riktigt svårt. Så därför så är jag tacksam att man har försökt underspela honom lite grann därför att åtminstone i början så ska han ju bara vara människa och när mörkret omsluter honom, visst då sticker han ut lite mer kan jag tycka, inte så mycket som han kanske kunde ha gjort men ändå. Den här sortens tolkning har inte gjorts tidigare åtminstone inte vad jag vet så därför tyckte jag att den var uppfriskande på det sättet. Det var en mer realistisk inom den här kontexten då tolkning av rollfiguren och jag uppskattade det verkligen. Sen håller jag med dig det är kanske lite för blekt och han kanske försvinner lite för mycket in i bakgrunden i ett par scener. Det är ju ett problem naturligtvis men det var långt ifrån någonting som förstörde filmen för mig utan jag, jag tyckte att Luke Evans gjorde en bra prestation och där han lyser då lyser han riktigt, riktigt rejält. Ja, men visst man kan inte ta hacka ner på, på Luke Evans för den här rollprestationen faktiskt för han, han lyckas bära upp den här rollen som inte är så väldigt lätt att göra. Det är väl nästan så att det, rollfiguren blir sämre när Dracula träder in i bilden att man inte riktigt har någon samhörighet i personen längre och som vampyr jag vet inte, det fungerar inte lika bra i, i mina ögon utan det är som Vlad som Luke Evans gör sin främsta insats för att visa mänskligheten i den här karaktären och det gör han bra tycker jag vi kan ju inte säga för mycket om förvandlingen från Vlad till Dracula för eh, det finns saker där som är ja, väldigt viktiga för handlingen och som skulle vara en lite för stor spoiler tycker jag åtminstone. Men vi kan ju säga som så att det finns en övergångstid mellan de här två varianterna på rollfiguren där eh, Vlad utsätts för en hel del påfrestningar kan vi väl kalla det. Mm. Och det är ju där han börjar inse vad det är han har gett sig in i, vilka uppoffringar det kommer att innebära och om han ska försöka vända på steken så kommer det att kräva en hel del av honom och så vidare. Och jag kan tänka mig att det har varit en, en lite svårare variant av rollen att skådespela just där för att i vanliga fall så ser vi människan och i andra fall så ser vi vampyren. Och det är väldigt sällan vi ser ett slags mellanläge till de två och eh, det är ju helt ny mark mer eller mindre som han har försökt att bryta här och det är inte konstigt att det kanske skakar lite grann för eh, det är ju meningen att rollfiguren ska vandra mellan ljus och mörker och eh, vissa effekter som man har på både sig själv och på sin omgivning ska ju orsaka en hel del bryderier inte bara för honom utan även hans närmaste och, eh, Ja, med tanke på vad det är, med tanke på vad de försöker göra med karaktären så måste jag ändå säga att jag, jag gillar det och mm. för all del, jag håller med dig och jag förstår precis vad du menar, att det kunde varit starkare, det kunde varit tydligare och Dracula som rollfigur kunde ha haft lika mycket personlighet som han har när han är Vlad, men... För vad det är värt, jag tycker det funkar. Det är inte någonting som orsakar större problem för mig och min gjutning av historien. Men det kunde naturligtvis varit bättre. Ja, det, det kunde det absolut. Och med det sagt så får vi försöka titta närmare på personen som gör allt vad hon kan för att hålla Vlad på den ljusare sidan av tillvaron. Och det är ju hans älskade fru Mirena som. Står vid hans sida hela tiden som en pelare och, och stöttar honom i allt han gör men eh, han döljer ju naturligtvis sin mörka hemlighet för en vilket ju kan eh, kanske orsaka lite problem framöver. Samtidigt måste jag säga att även efter att han har börjat gå in i mörkret så står hon ju kvar. För mm. annars så brukar det ju vara så att rollfigurerna som står närmast en person som går in i en sån här förändring brukar skydda dem, brukar lämna dem brukar vara rädda för dem och även om det är ganska tydligt att Mirena är rädd för Vlad när han har börjat att förvandlas så är hon nu fortfarande väldigt lojal till honom mm. även i situationer där andra är betydligt mer vilja att utsätta honom för skada och försöka bli av med det onda och så vidare och så vidare men han visar ju också henne väldigt tidigt att han älskar henne fortfarande, att hon betyder allt för honom. Men som rollfigur så måste jag säga att jag, jag tycker att Mirena är gediget skriven. Jag kan tycka att hon är lite för blåögd och naiv för någon som är i toppskiktet i hierarkin. Hon borde ha sett tillräckligt mycket av det politiska livet och hon borde förstå mycket mer av det som hotar i horisonten för att vara så naiv och så känslomässigt instabil när eh, saker kommer till sin spets och eh, vissa saker blir ett hot på riktigt för då blir hon nästan lite barnsligt dum i vissa sammanhang och visst, för all del, jag förstår att det handlar om hennes barn och hon älskar ju naturligtvis sitt barn, hon vill inte säga att det ska bli skadat och hon vill ju naturligtvis ha det så nära som möjligt men med tanke på vilken kniv de har mot strupen så och hon ju ha varit mer medveten om det där. Och det åstadkommer ju en hel del problem för historien att hon är lite naiv på den fronten, att hon uttrycker sig lite väl emotionellt och generar Vlad inför eh, fiender som verkligen inte borde förlora respekten för honom om vi säger så. Men... Eh, Absolut. Jag tycker att Mirena är en gediget skriven karaktär och jag tycker att hon är väl agerad och jag måste säga att Sarah Gadon som spelar rollen gör en riktigt strålande insats. Hon går in med energi, hon går in med kraft och hon känns också väldigt levande och det känns som någonting mer än bara en rollfigur i en film. Sen är det detaljer jag hade velat se skrivna annorlunda. Men för vad det är så tycker jag att det är en gedigen prestation. Mm, det kan jag skriva under på också. Visst är hon kanske lite väl mjäkig, Mirena, men ja, vad ska man göra? Det, det finns ju ändå en hel del gott i den här rollpersonen, skulle jag vilja säga. att Hon är ju inte bara där... För synskull så att säga. Hon fyller ett syfte i berättelsen. Och eh, hon är ju relativt handlingskraftig också tycker jag. Och ja, det är väl ändå kanske en av de svagare av de stora rollfigurerna här. Dessvärre. Men eh, jag tycker ändå att det, det fungerar eh, hyfsat väl i, i filmen här. Och, och Sarah Garen, ja, hon... Eh, hon gör precis som Luke Evans skulle vilja göra: en, en verklighetstrogen insats här. Det som man eh, verkligen köper faktiskt. Också lite så här på gränsen till lite grå utan någon, någon riktig kanske närvaro i rollen här. Men eh, alltså, det, det känns verkligt. Och, och det är väl någonting som kommer att komma flera gånger i den här diskussionen just verkligt. För det verkar vara det de har satsat på. Att det ska kännas så naturtroget och reellt som det bara går. Och ja, jag tror de har fått fram det de har eftersökt här. Även om jag kanske tycker att det saknas något, något litet extra för att rollfigurerna verkligen ska, ska blomma ut fullständigt så tycker jag ändå att, att Sarah gör en, en bra insats här. Jo men jag tycker att det är ett väldigt intressant koncept när man försöker göra en värld som är så realistisk som möjligt och sen slänger in såna här fantasielement eller okulta ting eller magiska varelser eller vad det nu än må vara- och ändå försöka hålla det på den realistiska nivån om de här fanns och om de här krafterna existerade då måste de ha de här begränsningarna och de måste användas på det här sättet och eh, försöka göra det så jordat som möjligt och det är ju en trend vi kan se bland annat i och med Game of Thrones för eh, under hela första säsongen där så antyder ju hela serien att jo men det här är en realistisk serie, här kommer det inte att vara något det är bara sagor och myter som folk går och tror på. Och så helt plötsligt så började det magiska att sippra in men man behöll ändå den verkliga tonen i berättandet och... Jag, jag ser samma trend i Dracula Untold. Man eh, försöker hålla det på en viss nivå samtidigt som man introducerar mer och mer av det fantastiska. Men man tar det inte till någon vansinnigt överdriven nivå utan eh, man försöker hålla det på en så trovärdig nivå som möjligt. Ja, nu när du säger det så kan jag faktiskt se lite kopplingar mellan, mellan Game of Thrones och Dracula Untold här. Det är eh, ganska snarlikt berättarmässigt. Det var faktiskt en, en väldigt bra eh, koppling du gjorde där, Dennis. Så den skriver jag under på, på en gång. Och eh, det är ju som en trend, som du säger. Och ja, det är ju frågan nu, när vi har pratat så illa om trender, hur den här kommer då att hålla om några år. Eh, eller om det här bara var ett billigt försök och. Eh, ...casha in på alla Game of Thrones-fans som fanns där ute. Ja, det återstår väl att se... ...men jag vill väl påstå att det kommer att stå sig ganska bra... ...för man har inte bara hoppat på en trend... ...utan man har lagt ner enormt mycket tid på att faktiskt få saker att fungera. Både historia, rollfigurer, miljöer, allting. Och visst, det kommer att komma nya trender... ...och visst, det kommer att komma nya sätt att göra de här sakerna på... Men det här kommer nog att stå ut som någonting som fungerar oavsett vilket. Det är jag ganska säker på. Och jag skulle vilja påstå att Vlad och Mirena som rollfigurer håller ungefär samma nivå som de i Game of Thrones. De, de känns välskrivna till en viss nivå. De känns jordade. Och det är nog därför som jag uppskattar dem så mycket även om de kanske är lite blekare än vad de kunde ha varit. Och det här gäller också Vlad och Mirenas son Ingeras som en stor del av konflikten handlar om. För även om Vlad inte är jättesugen på att släppa iväg tusen av sina undersåtars barn till att bli soldater så är han ju ännu mindre sugen på att låta sin son uppleva det som han har upplevt och... Ja, med tanke på att vi får en liten tillbakablick så kan vi ju inte klandra honom direkt. Det är ju ingen dans på rosor det där livet som han ska genomleva. Och... Um... Jag måste säga att även om Ingeras som rollfigur är väldigt olik sin far, han är ju väldigt mjuk, han är mycket mer ömsint och en mycket känsligare person på många sätt och vis. Och det är kanske därför som Vlad är så förtjust i honom för han är en total motsats till vad han var och kanske representerar den oskuldsfulla ungdomen som inte han fick uppleva och därför är det så enormt viktigt för honom att försvara den. Ja, det blir så, Ingeras blir ju den förlorade oskulden för eh, Vlad. Eh, att han ser sig själv kanske mycket i, i sin son som han var en gång i tiden innan det här, ja, jag skulle säga slaveriet skulle jag väl kunna benämna det som, som han fick genomlida. Eh, fullständigt förändrade honom för alltid. Precis som han kommer att bli förändrad för alltid. Ja, lite senare under filmens lopp också. Men eh, Ingeras... Ja, jag, jag skulle kunna tro att det, det är det här som han håller så kärt. Just glädjen och eh, känsligheten som du säger där i, i rollfiguren. Som eh, är någonting som är helt förlorat i Vlad efter hans hårda uppväxt. Så absolut, där fyller ju Ingeras en viktig roll. Och eh, det är ju faktiskt... Fina ömma scener man får se mellan eh, far och son i den här filmen också hur mycket de håller av varandra och ja, jag tycker det fungerar riktigt väl. Jag skulle dessutom vilja understryka utan att säga för mycket att det är väldigt ömma och fina scener även efter att Vlad har eh, tagit sig in i mörkret. För uh, även Ingeras märker ju att någonting är fel, att mm. någonting inte är som det ska och han tror ju att pappa är sjuk och de sitter och pratar om det där och det är väldigt rörande måste jag säga. Och jag tror att just för att Ingeras fortfarande finns så går aldrig Vlad in i det totala mörkret. Där är hela tiden en aspekt av hans mänsklighet kvar där och den definierar mycket av hans personlighet. Och där är ju Ingeras ankaret som håller honom kvar. Och visst, vissa saker kommer att hända och vissa uppoffringar kommer att ske och... Ja, jag kan väl bara säga som så att jag är väldigt imponerad utav Art Parkinson som spelar Ingeras här för även om det inte är en jättestor roll skådespeleri så är han så enormt viktig för allt som händer omkring honom och det kräver en viss närvaro, det kräver ett visst engagemang och att få ut det utav en så pass ung person är faktiskt ändå imponerande. Ja oh, visst är det det. Det verkar som eh, vi bara väljer filmer med bra barnskådespelare nu för tiden för jag tycker vi säger det här i vart enda avsnitt att eh, <laughs> oj vad den här eh, ungen kan agera och ja oh, det är ju alldeles lysande men ja det, det finns ju riktigt bra barnskådespelare och Art Parkinson är ju en av dessa. Han har nästan den här närvaron i sin roll som Luke Evans och, och Sarah Gunn helt saknade i, i mina ögon. Det känns nästan som Art Parkinson överglänser de andra i, i skådespeleriet här. För eh, han gör sig verkligen påminna när han är med i en scen. Och ja det, det lämnar ett intryck måste jag säga. Så jag, jag tror det här är den främsta skådespelarprestationen i den här filmen i mina ögon i alla fall för Ingeras var verkligen en person som jag omedelbart kunde känna för och som jag inte hade några problem överhuvudtaget som jag tyckte fungerade fullt ut faktiskt. Då är vi rörande överens om den saken. Art Parkinson ska ha en enorm eloge för sitt arbete och är väl den starkaste prestationen mer eller mindre i den här filmen. Där finns ju en annan som också har en enorm närvaro i den här historien som hjälper till att spä på de här Game of Thrones-vibbarna men eh, vi väntar lite med att ta upp honom för vi har ju faktiskt en stor fiende här som vi måste ta en lite närmare titt på. Och även om torkarna som rollfigurer är väldigt anonyma och är bara det här enorma hotet som lurar vid horisonten så får vi ju ändå en personlighet där som vi på olika sätt och vis ska förknippa med den här armén. Och det är ju med, med den andra som är... Ja ansvarig för hela den här invasionen och vill ju lägga hela Europa under sina fötter och han är ju på god väg också med det så man förstår ju att Vlad är lite orolig när han kommer in i Transylvanien och börjar ställa till med problem där och det märks ju i scenerna där Vlad och Mehmed står och pratar med varandra att det finns en viss ömsesidig respekt där men Mehmed har gått in i ett läge där han är fullständigt övertygad om sin överlägsenhet och att hans armé är helt ostoppbar och det gör ju att han blir... –hänsynslös på ett lite för stereotypt sätt om du frågar mig. Han blir lite för blodtörstig och lite för översäker på sig själv. Vilket gör att han blir lite svår att ta till sig som rollfigur. Mm, –Det är absolut så. Alltså man, man har inte mycket att gå på när det gäller Mehmed här. Att eh, Han känns absolut bara som... Eh, en eh, kartongbit så där det står undfilur på och inte så mycket annat. Man, man lär ju inte känna eh, Mehmed på samma sätt som man gör med, med de andra huvudrollerna här, men där finns ju ett uns av eh, lite backstory där speciellt då med relationen mellan Vlad och, och Mehmed som eh, jag tyckte ändå gav, gav något åt karaktären, men utöver det så så är det liksom bara hänsynslös krigsherre och ingenting annat här. och Lite mer i fienderollen här. hade kunnat skapa en helt annan dynamik i filmen tycker jag har gjort konflikten mer intressant. För ska man gå på Game of Thrones referenserna här så är det ju de mer önskefulla som verkligen har en tendens att, att färga. Eh, omgivningen och berättelsen och alltihopa. att det, det krävs en eh, riktigt karismatisk bov. Och, ja, jag vet inte om Mehmed är, är denna och jag vet inte om eh, Dominic Cooper är, är rätt gestalt och gestaltar den gestalten. De flesta scenerna med honom hade nog kunnat behållas ganska oförändrade just därför att han, han ska ju vara fältherren, han ska vara krigaren och det fungerar väldigt väl. Men scenerna där han sitter ner och pratar med Vlad och de försöker komma överens och han berättar vad han vill och så vidare... Där kunde ha gjutits in mer personlighet. Han mm. kunde visa att han hade en broderlig kärlek till Vlad som ändå gjorde att han respekterade Vlad på ett sätt och egentligen inte ville skada honom eller hans kungadöme. Men nu har han ett mål framför sig och som den soldat han är så kommer han inte att vika undan från att försöka uppnå det målet. Och det hade kunnat bli en intressant dynamik där han vet vilka ögon som är på honom och han vet vilka krav han har på sig. Och han kan inte kosta på sig att vara väk, han kan inte kosta på sig att vara generös och låta Transylvanien vara utan eh, det finns bara en sak han ska göra och det tänker han göra även om det känns lite fel att göra det. Då hade jag köpt honom mer som en rollfigur. Jag hade köpt honom mer som en äkta person. Som han är nu, ja då har du helt rätt. Han är kartongbiten med ondskefull filur skriven på. Och det hade kunnat bli så mycket mer. Och jag tycker ändå att Dominic Cooper som spelar rollen ger tillräckligt mycket för att jag ska gilla den. Han känns som motståndaren, han känns som hotet, han känns som spetsen på den här armén som hotar att ödelägga allt och det fungerar faktiskt jag har inget klagomål där, det är bara att manuset kunde ha bearbetats en del för att göra det lite mer mänskligt Ja, det manuset har ju verkligen format mig med till den här Perfekta soldaten i den persiska armén så som eh, Vlad också eh, lärdes upp till att vara. Eh, Mehmed ska ju symbolisera vad, vad han kunde ha bl blivit. På det sättet förstår jag varför de har valt att göra skurken på det här viset. Men ja, det hade kunnat vara någonting till där och eh, föra in något uns av eh, karaktär i alla fall i den här eh, rollfiguren för det finns inte mycket karaktär här men eh, Dominic Cooper han gör vad han kan det, det fungerar det är inte dåligt inte på långa vägar men eh, jag vet inte om, om Dominic Cooper var, var rätt person för den här rollen någon som däremot var helt rätt för sin roll och bara fortsätter att öka på alla Game of Thrones vibbar det är ju skådespelaren som har tagit rollen som urvampyren i den här historien. För där har vi ju ingen annan än Charles Dance och vi är ju båda väldigt förtjusta i den här skådespelaren. Vi blir ju väldigt glada när han dyker upp i en produktion för han levererar ju alltid någonting som är sevärt och det här är inget undantag får vi ju verkligen säga. Men han är ju grymt underanvänd och visst, jag kan förstå varför. Därför att historien ska handla om Vlad och hans väg in i mörkret. Och visst, han behöver någon som leder honom på den vägen. Och eh, där fungerar ju Charles Dance suveränt bra. Men jag tycker ändå att man kunde ha haft med honom mer än bara i början och som en liten återstickare i epilogen. För... Eh, jag vill ha mer Charles Dance helt enkelt ja det skadar inte speciellt här när man, det är svårt att se Charles Dance agera överhuvudtaget för ja, jag vet inte, antingen så har han ju väldigt mycket grejer i ansiktet så att man inte riktigt eh, ser att det är han för det första, eller ansiktsuttryck som eh, jag tycker försvinner lite grann i i kostymeringen av den här eh, urvampyren så um, han har ju oddsen emot sig här Charles Dance, men uh, ja, ögonen hans, de ljuger inte om man säger så. Så där får han ju verkligen fram känslorna i, i karaktären där. Och uh, ja, till slut så, så blev jag såld här, men han är ju definitivt undanvänd här. Ibland känns det som nästan att Charles Dance har bara en vanlig dag på jobbet i den här karaktären så att han inte han bryr sig inte. Han går in och, och säger sina repliker. För han har ju i ärlighetens namn inte mycket att göra här. Så det är märkligt att de har plockat in Charles Dance för att spela den här vampyren. För det är några scener och sen så är det färdigt. Och sen så har vi en av de här stora karismatiska skådespelarna som har den här extrema närvaron och kraften. Och som verkligen kan leverera repliker på ett fantastiskt sätt. Och så bara väser han i stort sett i, i den här filmen. Och ja, det, det blir inte riktigt så som jag hade förväntat mig av en, av en Charles Stens roll måste jag säga. Men alltså ändå så, så fungerar vampyren här. Det, det kan man ju inte annat än att säga. Och med en annan Kanske mindre begåvad skådespelare i rollen så hade det här kunnat bli riktigt hemskt förmodligen. Så jag är, jag är ändå glad att de valde Charles Stens och, och spela den här även om man inte har möjlighet att göra så väldigt mycket med den här blodsugaren. Vi kan väl säga som så att även när Charles Dans är väldigt dåligt eller väldigt oengagerat så är han fortfarande så mycket bättre än många andra skådespelare. Och för mig så handlar det nog om att han är där för att ge den här filmen en viss sofistikerad nivå. Att han sedan inte har så mycket att gå på, absolut. Att han inte är med så mycket, det är tragiskt. Men han är där och det han gör är ju att sätta den här rollen riktigt väl. Och när man känner att man hade velat se mer och man hade velat utveckla det mer då har ju Charles Dance verkligen gjort någonting med det han har haft. Och det får man väl ändå säga här att urvampyren gör en sugen på att veta mer. Man vill se mer. Man vill se hur han agerar i skuggorna under det som händer i den här filmen. Och vad de här handlingarna kommer att ha för konsekvenser i framtiden och så vidare. Men för vad det är värt så tycker jag att det lilla vi får är värt att se. Det är ju det. De kunde kostat på sig en, en liten scen eh, mellan hans inhopp i den här filmen. Mellan... Första mötet och epilogen. Någonstans där att de, de båda vampyrerna möts. Och jag tror att det en ytterligare förklaring av själva vampyr som de använder sig av skulle kunna komma till undsättning här. För att ge det hela eh, lite mer kött på bena så att säga. Eh, men ja, visst är det Helt okej okay med Charles Dance i den här rollen och vampyren är faktiskt riktigt spännande att få uppleva och ja, jag håller med där till punkt och pricka. Men om vi lämnar skådespeleriet och hoppar över på det visuella istället så skulle jag vilja påstå att det här också känns väldigt gediget och väldigt genomarbetat. Det finns ju naturligtvis en hel del här- som de har gått lite för långt med- och som de kanske borde ha gjort lite annorlunda. Men generellt måste jag ändå säga- att alla de digitala effekterna i den här filmen- känns väldigt välgjorda och väldigt återhållna- till att inte bli något överdrivet spektakel- eller ni Utan mm. de är där för att fylla en specifik funktion- och förhöja en viss del av filmen. Och det gör de ju faktiskt också- om det är någonting som jag har ett problem med så är det att eh, mot slutet på filmen så åkallar Vlad en hel del vampyrfladermöss om vi säger så- mm. Och visst, det ser ödesdigert ut när de flyger runt det här klostret där de håller till och äh, det är en väldigt imponerande syn och jag köper definitivt att han skickar ner dem mot torkarmen som kommer skridande och äh, att se dem fara mellan soldaterna som grips ut av panik är jätteläckert men äh, när Vlad senare börjar använda dem lite som en enorm knytnäve så tycker jag att de gick lite för långt. Ja det, det håller jag med om att där, där går filmen lite över gränsen till och vara överdriven men det, det är den scenen faktiskt annars så håller de faktiskt en, en riktigt bra nivå och alltså överlag även de överdrivna scenerna alltså rent visuellt ser det ju ändå bra ut tycker jag. Det är ingen scen där jag känner att de har tagit sig an någonting som de inte har klarat av att genomföra. Och ja, gediget är väl ordet här. Som du mycket riktigt sa tidigare här. Att det, det är ett gediget hantverk. De har kompetent folk på rätt platser som gör vad de ska. Det är också ledmotivet för den här filmen verkar det som. Det är inte... Så mycket mer än så här heller kanske. Uh, men uh, alltså det är ju en vacker film att se. Där är snygga kontraster mellan ljus och skugga. Vilket ju krävs i en vampyrfilm i stort sett. Och uh, de lite mättade färgerna fungerar alldeles ypperligt. Det är, ja, jag tycker det är bra indramade bilder. Effekterna fungerar. Visuellt har jag faktiskt inget att klaga på med Dracula Untold. Nej, det är väl gjort om man har noga övervägt- vilka effekter man ska ha- i vilka scener- och mm. hur det bäst ska genomföras. Och en sådan sak som att- Vlad förvandlas till ett moln- av fladdermöss och tar sig från en punkt- till en annan- som skulle kunna bli jättefånigt- skulle kunna bli jätteustigt- och skulle kunna bli någonting som- fullständigt hade förstört stämningen- fungerar riktigt bra här. Jag köpte verkligen att han löstes upp till Fladdermöss, att han flyttade sig och återsamlade sig och fortsatte att slåss och så vidare. Det gick så sömlöst från det ena till det andra att jag knappt reagerade på det förrän jag satte mig ner och verkligen funderade på att nej men vänta, hur gjorde de det där? Och hur klipptes det ihop? Och hur synkade effekt med verklighet? Och... Jag blev så förvånad över att jag inte kunde riktigt hitta sömmarna i den här filmen, för annars brukade det vara väldigt lätt att se var digitalt börjar och verklighet slutar, men här var den linjen väldigt, väldigt suddig. Ja, jag var också förvånad över hur väl jag köpte det, den här förvandlingsscenen, för det... Det är bra utfört där. Det är förbluffande bra effekter där faktiskt. Det var inget jag hade förväntat mig av en film som den här. Men här är det alltså... Det är inte någon fråga om några undermåliga effekter i den här filmen. Det är så noga och väl utfört att jag också hade, fick nästan pausa filmen för att kolla hur i hela friden gjorde de den här effekten. För det, det var faktiskt riktigt övertygande. Och sättet de använder den här specialeffekten på just när de förvandlar sig. Det, det blir inte så töntigt som det kanske låter. Utan det, det fungerar faktiskt också förvånansvärt, väl i, i filmberättandet här också. Och något annat som också var riktigt läckert måste jag säga att det var kostymeringen för den här filmen för det var extremt välgjorda dräkter och klädnader som de här olika skådespelarna har. Min sambo som är extremt förtjust i kostymdraman av olika slag påpekade det ganska direkt att eh, de har lagt ner enormt mycket tid och resurser på att göra de så realistiska och så trovärdiga som möjligt för annars är det väldigt lätt i såna här filmer att man överdriver det något enormt, man sätter på extra bältspännen och annat bara för att man kan, eller man drar då åt det serietidningsaktiga hållet där det ska vara så överdrivet som möjligt mm. för annars så är det ju inte övertygande och så vidare och så vidare. Men här har man valt att vara lite mer återhållsam, tänka vad som var modet på den här tiden och försöka göra klädnader som inte bara fungerar väldigt väl utan också hjälper till att framhäva rollfiguren ännu mer. Och visst, där är ju ett par saker som är väldigt överdesignade som Vlads Dracula-rustning- men vet du vad, jag är villig att säga att det är helt okej okay därför att det fungerade till rollfiguren och det fick honom verkligen att framstå som den här enorma krigaren som folk är rädda för och har hört legender om och så vidare och så vidare. Och detsamma gäller torkarnas direktör och Mehmeds rustning och så vidare, det, det är ett väldigt gediget arbete här också. Vi får väl säga att gediget är slagordet för dagen. Ja, det här verkar vara en väldigt gedigen film, må jag säga. Det verkar som alla strävar åt precis samma håll med den här filmen. Och det är riktigt härligt att se. För det blir, det blir en enhetlig film som känns så ja, äkta i, i sin leverering. Att det, det är en komplett film på ett sätt. Mm. Den är kanske inte... En lysande film, men det, det är en komplett film. Det är en komplett filmupplevelse. Det är det definitivt, för jag kan säga detsamma om klippningsarbete och filmarbete i den här. för. De har hittat extremt snygga vinklar, de har gjort extremt snygga inramningar och de har hittat sagolikt bra miljöer för den här historien också. Visst, där finns scener där eh, tempot kanske är lite för högt och eh, där de eh, hoppar över detaljer för att de vill komma till nästa stora scen och så vidare. Men med tanke på vad de försöker berätta och vad de faktiskt lyckas berätta på bara en och en halv timme så är jag fullt beredd att acceptera att den har lite skavankor här och där. Det som är bra helt klart överträffar det som är dåligt och... Eh, det är en visuellt vacker film att se på. Det är det ju verkligen. Man faktiskt håller sig lite i, i hampan också när det gäller klippningen i actionscenen. Att det inte blir de här extremt snabba klippen och bara skriva upp tempot till max. Utan det, de ändå håller sig lite tillbaka där. Det, det tyckte jag faktiskt höll filmen samman så att det inte är helt... Ändrade tempo liksom allt för mycket mellan dialog och det lite mer lågmälda, känslösamma och de här storslagna actionscenerna. Så jag tyckte att det, det blev en enhet av det där också. Det, det fungerar faktiskt riktigt hyfsat med, med de här vändningarna. Det är, det är faktiskt förvånansvärt hur, hur väl de lyckas hålla det samman här. Ja och med det sagt så har vi kanske inte så mycket mer att säga om det visuella utan att börja gå ner på små detaljer så det är väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och med tanke på att vi gick in bägge två i den här filmen utan att ha någon aning om vad det var vi satte oss för att se så är jag extra nyfiken på vad du eh, vill säga så här i efterhand. Mm, ja, jag hade ju verkligen ställt in förväntningarna på noll när jag skulle se Dracula Untold, men ja, jag måste ändå säga att jag blev positivt överraskad här. Det här är inte en, en lysande film på något plan. Dracula Untold känns som en ganska andefattig film emellanåt det, men det finns ändå tillräckligt mycket där för att bibehålla mitt intresse och det finns, det finns ju substans i den här filmen och det som är mest intressant är att man har valt att, att fokusera på Vlad innan han blev Dracula och ge honom en, en bakgrundshistoria som förklarar liksom, hans val och hänge sig åt mörkret det har inte tidigare filmer behandlat i denna utsträckning och det här tycker jag är den, den stora behållningen med, med Dracula Untold. Annars är det här en ganska så beprövad eh, modell som man har använt sig av- för att belysa vägen ner i den blodsugande avgrunden. Och ja, man har egentligen sett den här klassiska sagan om den fallne hjälten många gånger förut. Man går dock med bestämda steg längs denna väl upptrampade stig- det är faktiskt kompetent utfört här, speciellt med tanke på att det här är långfilmsdebuten för regissören Gary Shore. Skådespelarna lämnar inte några enormt stora intryck, men det är heller inte fråga om några dåliga prestationer här. Absolut inte. Det gör sitt jobb att förmedla det som behövs förmedlas. Men med mer karismatiska skådespelare hade man kunnat lyfta den här berättelsen ett snäpp till, tycker jag. Men jag klagar inte på vad jag bjuds på rent skådespelarmässigt. Möjligtvis är jag besviken på att man inte väljer att ta vara på en sån duktig skådespelare som Charles Stansmere. Han är ju så underanvänd i den här filmen, tycker jag. Han får aldrig tillfälle att ge ordet liv i sin rollfigur, så att säga. Dracula Untold hamnar någonstans mitt på skalan mellan bra och dåligt skulle jag säga. Men det här är ändå en så pass hyfsad film att jag känner att jag kan rekommendera Dracula Untold. Speciellt till de som önskar en, en mörk matinéfilm och fördriva tiden med en kul en höstkväll eller något sådant. Tar man filmen för vad den är så kan man absolut uppskatta Dracula Untold. Det är ett stycke vampyrlore som inte biter allt för djupt- men som kan skita en lite sådär skönt på halsen, ja. Ja, jag kan bara hålla med dig- för jag hade ju inte heller några förutfattade meningar- men jag var lite orolig kan jag erkänna- särskilt efter att ha sett Maleficent- och jag var säker på att jag skulle känna ungefär för den här- som jag gjorde för den andra- men jag blev ju ganska positivt överraskad här- jag är lite bekymrad över den här klassificeringen som de har gjort Därför att som actionfilm lyser den Men som skräckfilm är den ganska tandlös Och för Dracula så är det ju ett enormt problem Men för vad det är värt så finns det väldigt mycket här att hämta Det är en välskriven historia Det är välskrivna dialoger Det är välspelade roller Och det är fantastiska miljöer och scenerier som vi får se allt detta kunde ju naturligtvis ha gjorts ännu bättre och lyfts till en helt annan nivå men där vi landar så tycker jag ändå att det är fullt godtagbart och bjuder på tillräckligt mycket underhållning för att jag ska tycka att den är värd att rekommendera. Visst har actionfilm av den här typen gjorts tidigare men den känns ändå tillräckligt ny och fräsch för att man ska ge den en chans och gör man det så har man en och en halv timme av genuin underhållning framför sig, det garanterar jag. Det här är en av de filmerna som känns välgjorda, som känns gedigna men kanske trots allt kommer att försvinna in i dimman eftersom att den sticker inte ut tillräckligt för att vara någonting utöver det vanliga. Den är lite beige den är lite grå och hur väljord den än är om den inte sticker ut och verkligen har det rätta bettet så är det väldigt lätt att den bara försvinner in i glömskan och den riskerar väl att göra det. Men vi kan åtminstone rekommendera den för eh, har man en stund till övers nu i höstmörkret så finns det faktiskt betydligt sämre filmer att se än den här. Så eh, varför inte ge Dracula Untold en chans att eh, försvinna in i mörkret tillsammans med oss? Ja, det skadar väl absolut inte för det här är ju en så egentligen underskattad film. Även om den inte är en höjdare så tycker jag den ändå har fallit i glömska av fel anledningar skulle jag vilja säga. Det är synd att publiken inte riktigt har fått upp ögonen för den här filmen. För det, man mår faktiskt bra av att få uppleva den här i alla fall. Det, det finns ändå en viss behållning med Dracula Untold det, det vill jag ändå påstå och med det sagt så är det dags för oss att lämna Dracula bakom oss och söka oss in i ett helt nytt mörker men eh, det är kanske inte det där mysrysliga mörkret som vi tycker om att vara i utan eh, mer ett hopplöshetens och ångestens mörker mm. ja eh, nu förstår jag Genast var Vlad kände i Dracula Untold när han eh, beslutar sig för att hänge sig åt mörkret för att rädda eh, sin by här. För jag, jag, det känns som jag är i samma situation här nu att jag eh, har fått den här filmen liksom bollad till mig. <skratt> eh, för att uppleva och eh, genast känns det som jag har sålt min själ till djävulen men eh, du och Thomas har ju upplevt eh, det här förut på sätt och vis och eh, det är väl inte mer än rättvist eh, att jag får bita i det sura äpplet också och bege mig ner i den här hemska avgrunden för att se vad det är för eh, eh, avföring som lurar där nere. Ja, vi får väl se det som att vi offrar oss för våra lyssnare för att de ska få höra vad som lurar där i mörkret så att de själva slipper att uppleva det. För äh, även om jag tycker att det är väldigt fascinerande att ta sig an de här äh, lite speciella filmerna som den här tillhör så äh, kan jag ju inte förneka att de... De lämnar ju lite av ett spår på ens själ, en r eller vad man ska kalla det som aldrig riktigt läker och eh, den här har ju extremt dåligt rykte och anses väl vara en av de sämre av de sämre och bara det kan ju få ens blod att isas. Ja, det, det isas redan nu bara vi pratar om det här och eh, jag börjar inse vad vi har gett oss in på. Och, eh, ja, jag, jag fasar verkligen för att öppna dörren till det här huset och se vad det är som lurar där För eh, Ja, man kan bli förbannad, förkrossad eller rent förstörd rent utav. Ja, jag, jag vet inte hur det här kommer att sluta.